Klockan 16. Nu är klockan precis 20 minuter över 9 och vi fortsätter denna radiosändning med Ring P1 uppifrån Umeå. Yes, här är Ring p från Umeå klockan är 20 över nio. Jag heter Pia Sjögren. Det här programmet handlar om det som du vill att det ska handla om. Ring p 099 510 10. Elisabet Ekenberg ringer till P1 från Nordmaling. God morgon. Hallå Nordmaling. Hon är inte med. Då hoppar vi från Nordmaling till Kalmar. Lars Backen, är du där? Morgon, morgon. morgon. morgon. Ja, precis. Tjena, hej. hej. Vad, vad gör du idag? Eh, inte så mycket ännu, men jag börjar bli lite trött, för jag har varit uppe sedan igår går morse. Oj, varför det? jag eh, hade lite för mycket att, att göra med skolan. Okej, okay. går du i skolan, eller? Jag är lärarstudent. Lärarstudent, okej. Okay. Ja. Eh, och du ringer till P1 eh, angående den här eh, som sköt i skolan i Tyskland? Ja, precis. Eller i, i, i, i nära anslutning, eller i hela hela eh, hela grejen på något sätt. Ja, men, jag måste säga. Vad måste tänker du? Mm. Nej, alltså, jag eh, jag eh, orkar inte riktigt bli upprörd. För saker. Alltså, jag börjar med, med, med att tänka på det system som, som finns. Alltså, jag, ser, jag kan inte se alltså, de ungdomar som vi som genom åren har begått liknande handlingar som någon slags onda människor som vill skapa kaos eller, eller förstörelse- eller skada människor. Utan alltså, Jag ser ju det här som på något sätt- att, att, äh, att det här är de människor som känner sig- oerhört svikna av samhället- och, och, äh, och inte ser någon vidare väg ut. Och Det har varit som att äh, han nu sist här- han var väldigt tyst och tillbaka i till dagen. Antagligen hade det ganska svårt på något sätt. Äh, och, och då förstår jag att med all den uppmärksamhet- som sådana här fall ger- så, så, så kan jag se det som att, som att att begå en sån här handling eh, blir på något sätt den sista utvägen till att bli sedd på något sätt överhuvudtaget. Om mm. man tanke på alla spaltmeter och sändningsminuter som ges till en sån här handling. Så, så, alltså det, det är väl ganska träffande som jag ser det. Eh, han... Eh, eh, eh, Ricky Gervais fick frågan, någon gång, så här, vad har du för tips till, till, till andra som vill bli kända? Och att Om om själva om målet bara är att bli känd eller uppmärksamma, då, då ska du gå ut och döda en prostituerad eller någonting. Vem, vem kommer var bli känd. han, Ricky Gervais? Är det är ja, en brittisk komiker, han gjorde The Office och extra. Okay. Mm, mm. Men i alla fall, det var ju liksom bara själva grejen att, mm. att det, det är liksom sista vägen att verkligen bli sedd av samhälle eller omgivning mm. att göra någonting sånt här drastiskt. Men, men man måste ju ändå tycka liksom att det är dumt gjort, även om du menar att hans, hans innersta syfte inte var ondska eller att skapa kaos. Så blev det ju ändå ont och kaos? <laughs> jo, själv. Jo. Självklart, självklart, alltså, det, det, det är alltid tråkigt när folk dör. och säger det, absolut. Det är att förminska där. Men men, alltså, men som jag kan se det liksom att i Sverige så skrivs det, och sänds väldigt lite om självmord av den anledningen att, att man inte vill inspirera andra till att göra liknande saker. Mm. Och det känns som att man kanske borde göra någonting liknande med de här ända sedan de här. Det var nog någon gång på 90-talet de här ungarna, lords of chaos som de kallade sig. Så de gjorde var den första stora skolskjutningen i modern tid vad jag kommer ihåg. Fick ju så fruktansvärt stor uppmärksamhet och det var i veckor man höll på och skrev och debatterade och fram och tillbaka. Men, men du menar att media helt enkelt kan liksom knipa eller, eller skriva väldigt mycket mindre? Ja, det, det finns det, Som jag kan se så, så, så är det väl en del i problemet. Om inte annat. Mm. Du tänke eh, eh, Lars hör här. Pelle Nylén har här. Pellenilén har mejlat till Ring P1, alltså Ring P1 snabela. SR.se Ännu ett skjutdåd av ungdom på en skola har då hänt igen Jag kan inte nog understryka min åsikt att det är våldsspelen på datorer och tv som bland annat ligger bakom dessa uppsåt på grund av dess sjuka grova innehåll som vissa känsliga ungdomar till slut uppfattar som en slags förebild Inför restriktioner mot dessa spel eller vänj dig med dessa tragiska händelser tycker Pelle Nylén och Vad säger du om det som han säger? <gård> ja, det där är ju trams kan jag, säga. Alltså, jag läste siffror senast i, i förrgår att de som konsumerar flest våldspel är vuxna män mellan 25 och 35. Eh, och självklart så kan, så kan en labil människa ta någonting och, och, och se det skevt. Men då är ju människan redan labil från början. Men vad eh. menar du med att det är tramsat att våldsamma datorspel skulle kunna inspirera till våldsdåd? Ja, alltså det är inte ett så stort problem att man bör införa sådana restriktioner i så fall så bör man ju införa eh, eh, restriktioner på föräldraskap för, att, för det är i så fall där någonstans grunden det grund blir ligger. väldigt mycket restriktioner nu föräldraskap, spel och sen nej, så nej, din nej, men, första restriktion på men, medierapporteringen så, Ja, nej, alltså problemet är, är i så fall att, att en människa har fått växa upp under sådana tattiga förhållanden att att man inte klarar av att se skillnad mellan, mellan verklighet och underhållning. Jag älskar ju våldsamma spel, men, men, men, men, men de får ju inte med att... Alltså, då kan ju jag få ut mina, mina aggressioner i så fall där. Och så, och så slipper man där i verkligheten. Mm. Tack för att du ringde Lars Backen i Kalmar, lärarskunderande, eller vad det heter. Ja, precis. Ja. Ingen fara ja. ja, hej då. Hej, hej. <laughs> Nu vill p Pet Margareta Sanner i Vallentuna. Hej. Hej, San. Vad vill du prata om? Jag vill prata om något som faktiskt också handlar om restriktioner en hel del. Vet du att EU mycket snart tänker införa maxnivåer för dagsdosen av mineraler och vitaminer med mera? maxnivåer för, för hur mycket sånt man får äta varje dag. Nej det visste jag inte. Vad går det ut på? Ja, <laughs> eh, först kan man väl konstatera att eh, ett exempel där av vad det handlar om. EU tänker sig en dagsdos av beta-karoten. Vad är det? det, är det först, typ morötter först, eller? Det är först stadion för avitamin. Ja, ah, lika ah, med ah, mm. mängden i en enda morot. Alltså mm. dagsdos beta-karoten som tillskott. Men, en, betyder, men det Men betyder det att de tycker att vi inte ska äta mer än en morot per dag per person? Uh, utöver, i varje fall, utöver övriga maten, ja. Uh, du, får äta din, du får äta morot i maten också förstås. Okej. Okay. Mm. Men vad har du för tankar om det här? Mm, ja, först och främst så bygger du ju varken på uh, forskning eller på verkliga risker. Det här att begränsa så hårt... Men tror du att de kan kolla hur många morötter du äter? Nej, men det handlar inte om det. Nej? Men däremot handlar det om hur mycket kosttillskott vi konsumerar. Kosttillskott. Och det är beta-karoten i kosttillskott, det är ju ett eh, vitamin, förstadien till A-vitamin som jag sa. som success, som jag valt som exempel då. Och du Margareta, vad, och hittentills... hur tycker du att det borde vara Eller vad vill du liksom... som det har varit hittills. Nämligen att det är fritt. Kostillskott är, är fria att köpa i butiker och butiker salu för olika styrkor av olika saker och det man kan söka från den ena till den andra och sätta ihop det man anser man behöver för sin egen hälsa för att stötta den. Och, äh, äh... Men vad blir nu? Vad är problemet? Förlåt mig. Problemet är att vi behöver det. Ja. Att vi inte kan äta i kapp allt vi behöver. För näringen i jorden... Där har det gödslas i årtionden med NPK-gödsel- som är ensidig, natrium, kalium fosfor bara. Och det gör att markvärdena på mikronäringsämnena- små mineralämnena så att säga- mm är gånget nära väldigt kritiskt låga värden. Sveriges lantbruksuniversitet har kommit med en vetenskaplig rapport. och den, Bakom den ligger då bland andra en Professor Holger mm. Kirschman. Men du lite på att ja. han själv tar kosttillskott. Ja, han, han vet. <laughs> men, men, men, men, men om du om EU, kan man inte bara strunta i vad de tycker om hur mycket kosttillskott jag och du borde äta eller inte äta? Och så käkar du så mycket du vill och jag så lite som jag vill. Nej, av den anledningen att eh, ingen eh, tillverkare och ingen försäljare såväl som i hälsokostbutiker och matbutiker får sälja någonting med en fungerande styrka i. Utan styrkan i varje piller, varje tablett är så otroligt låg eftersom dagsdosen... Okej, okay, nu förstår jag. Det kommer att bli förklenat för kosttillskott att... i, när EU har infört det här. Alltså. Ja, det blir problem på det sättet att, att, att ska man äta vad man behöver så får man en orimlig mängd fyllnadsmedel som är med i tabletter och kapslar. Okej, okay, nu är jag med. Vi Plus... Kostnader som man inte klarar av, Nej, det gör man ju knappt reda. Nu är jag med. Det förlåt ja. att jag var lite okoncentrerad, men nu förstår jag vad du menar. Tack för att du ringde! Ja. Margareta Sander i Vallentuna om de alltför bleka kosttillskotten som EU kommer att tvinga oss till framöver enligt Margareta. Nu halv tio är klockan i P1. Lennart Olofsson, hejsan. Hej, hej. Var ringer du ifrån? Skellefteå. Tjena Skellefteå. Vad sa ja. Det var svårt med ske Du vill prata om dieselskatt. Vad om denna? Ja, det här med att man ska lägga på 40 öre till på dieselskatten för oss i Sverige där som drabbar i första hand Norrland och inlandet. Det tycker jag är rena vansinnet. De i Stockholm de kan ju sitta och åka tunnelbana och sånt där och behöver inte färdas med bilar. Men vi här uppe måste göra det för att komma dit vi ska. Det finns ingen kollektivtrafik som täcker alla de resor man kan behöva göra. Men du vet så här när de mäter eh, hur mycket avdrag eh, som man gör i deklarationen för resor till och från arbetet, då är det ju alltid de i storstäderna som har, har rest mest. Och ja. det är väl, eh, då kan man ju säga som du att de borde åka buss och tunnelbana men det är ju bara viss, vissa linjer som de där tunnelbanorna går. Så ja. man ska tvärsöver det minns han inte så lätt. Nej, men, men eh, sen då så, så har man sänker man eller kostnaderna för den verkliga miljöförstöraren när det gäller den här diesel och vidare. Och Det är trafiken. Lastbilar och långtradare de ska få subvention för att köra vidare med den här eländiga som är efter vägarna. Men Om man tar E-Filan till exempel så på en sträcka av fem kilometer så har möter åtminstone 25 långtradare under veckan. Och men de, de, de, de får väl också betala höjd dieselskatt, eller? Nej, men de blir ju subventionerade på andra ändan. De behöver inte betala vägskatt eller vad det var som man skulle ta bort ifrån dem istället. Okej. Okay. Mm. Och Kilometer. det är tycker jag är rena vansinnigt. Man skulle istället ta och ordna med järnvägstransporter som man skickade. Typ container gick längs efter Sverige. Och sen kan man ha långtrader och lastbilar som kör tvärs över Sverige. Man kunde ha avlastningsstationer var 15 mil där man lastade över till långtradan, det som ska gå tvärs över Sverige. Men det här att de ska vara subventionerade och ligga och köra längs det hela Sverige, det är idioti. Jag ser bara här i Skellefteå, när man ska gå tvärs över E4 här, man måste ju gå 25 meter ifrån för att inte bli järngasad. Men är går gå på E4? Plus... Ja, E4 som går genom Skellefteå. Men har ni ingen trottoar där? ja visst har vi det. Jag trots bara. Mm. Men den är för smal. Det är för mycket avgaser för att jag kunna stå nära ja. i närheten av den. Jag måste backa längre bak för att kunna andas ordentligt. Ja, jag förstår. Du, ja. eh, Lennart, lyssna på den här killen. Mm. Angående koldioxiddebatten nu om den höjda skatten. Jag tänkte flyget nämns inte i debatten kan inte flyget bära sin del också? Det kan inte vara rimligt att man kan åka till Thailand för 4-5 tusen kronor. Mats Johansson, Tostared. Ja, vad tycker du om det annat, Att flyget också betalar mindre fordonsskatt ja. eller vad jag ska säga än vad en del andra gör? Ja, det är väl också fel i och för sig. Men... men... Att man ska subventionera en idiotisk trafik längs efter hela Sverige. Vi har långtradare från hela norra delen av Norge, hela norra delen av Finland. Och sen har vi då öststatsländerna som kör med sina dieselsbruter genom Sverige. Längs efter Sverige. Sätt dem på tåg och låt dem skriva av där de ska lämna sin last. Mm. Men det har det varit snack om länge och ändå så är det ju lastbilstrafiken som ökar. Men vi får se om det blir bättre med kanske med bottnia och sen om nu norrbottnia vidare till Flefty blir av. Ja, man får väl hoppas att de får någonting i huvudet de som sitter och bestämmer det nere. Så de räknar ut att det här sparar vi miljö och vi sparar en massa pengar på. Tänk bara på vägflyttar som de här långtrådarna står för. Vilka enorma kostnader är det inte? Det? Det kan man få bort om man lastar det på järnväg istället och så kör bara tvärs över. Det blir inte kortare sträckor då. Tack för att du ringde. Ja, Lennart Olsson från Skellefteå, hej hej. Inger Estrids dotter ringer också till Ring P1. Hallå, var ringer du ifrån? Jag ringer ifrån Kina. Kina? <laughs> ja. Västergötland? Nej, det ligger lite några mil, sex mil från Göteborg. Ja, oh, Just det, sorry. Mm. Ja. Nästan, jo, det jag ville varför jag ringer beror egentligen på att den här pojken som snackade förut han sa att de vill bli sedda de här barnen som eh, ställer till oreda genom att skjuta ner och vad det nu är för någonting de hittar på. Apropå den här unga mannen i, i Tyskland som Ja, har skjutit vilt omkring. Mm. Ja. Själv har jag jobbar som lärare i 30 år. Och de barn som är jobbiga, de blir alltid sedda. Det är ju de tysta som inte blir sedda, om du förstår hur jag menar. Mm. Nu är det så att jag tycker att det är en våldskultur som vi lever i. Därför att redan 1970 blev en kollega till mig nedskjuten- vi hade en sån här lussefest och efter, efter skoltid naturligtvis och så var ungarna utanför och körde med moppar det var liv. så vi gick han ut på trappan och sa till dem och då sköt de honom Var det en lussefest just för, för lärarna, ja, bara lärarna de, ja, oj då lite ja. Grann, ja. Ja, mm. Inge, inget märkvärdigt så, mm, mm. men det var ju dragiskt efter det sedan, så tycker jag att det svängde. Du vet till exempel om du tar bild och form. Som ju är ett ämne som finns i skolan. Mm. Så för, för länge, länge sedan när jag började. Då var det så här att då var döden fredfull och stilla. Och så kunde man se på dessa bilder. Men senare. Allt eftersom tiden gick då efter 70 någonting så började de, det var blod och det var skott bakifrån och du vet allting sånt. Och så tänkte jag på den tid när jag jobbar inom reklamen då var det så att man skapar skapade behov och det finns ju ingen affärsman i den här världen som lägger ut massor med pengar på reklam om inte det skulle påverka. Mm. Du därför. Inger, Inger ja. Får jag läsa för dig vad Lena Holmberg skriver? Ja. Med anledning av skotten i Tyskland. Jag kan bara citera Jalmar Söderberg. Man vill, bli man vill bli älskad i brister på beundrad, i brister på fruktad, i brister på avskydd och förraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen lyser för tomrummet och. Vill, det är en del här, kont Och vill ha kontakt till vad pris som helst. Så bra. Dessa pojkars föräldrar kan ha brustit och det grösta just detta att se och älska sina barn. Och då jag, hur, hur tänker du kring det här med alltså att hur ser man de som inte väsnas och hörs mycket som ju då är lätta att se i skolan som du säger? Ja, Alltså, De är inte lättast att upptäcka De som är tysta och stilla de, Det är ju de andra Men jag tror också Att en knuten näve Är det värsta som finns Jag tror en klapp på kinden Eller att man uppmuntrar Det de är duktiga på Just det. tack och, för att du ringde ja, Är då det okej? Okay? Ja, ja, vi gör det för den gång Tack Ingrid Estridsdotter ja. i Kina jag hörde på nyheterna att vissa kommuner varslar och säger upp lärare och eventuellt speciallärare på grund- och gymnasieskolor. Det här gör mig orolig att kommunerna tar till de drastiska åtgärderna och kanske satsar på annat än skolan när ekonomin tryter. Det gör mig också orolig att det finns risk att man faller tillbaka till en skola som fanns på 90-talet. –och konsekvenserna som följer med kommunaliseringen– –av skolan som genomfördes av Göran Persson, då skolminister, tidigare skolminister. Vilket innebär bland annat att man anställde obehöriga lärare. De var billigare att anställa. Det är också stor risk att klasserna blir större med mer oro i klassen– –som gör att eleverna har svårare att tillgodogöras undervisningen. Resultatet blir att... Allt fler elever kommer att gå ut grund- och gymnasieskolan med icke-godkända betyg. Satsa på skolan och en kunskapsskola. Gör om, förbättra lärarutbildning så att lärarna får gedigna kunskaper och den pedagogik som fordras för de ämnen, de stadier som lärarna ska undervisa i. Högre lön och högre status för lärarna. Det är målet för en bra skola. Som är framtiden för våra barn och barnbarn. Jag har jobbat i tjugotal år som gymnasielärare. Och jag heter Margot Hedlin. Bor i Sätra i Stockholm. Och Margots inlägg har legat på vårt forum på webben ett tag och redan börjat få kommentarer där. Forumet är på sr.se-p1 snedsträck ring P1 och Gunnar skriver, "Vi skulle det gå att spara på skolverksamheten också varför skulle den vara fredad i motsats till till exempel åldringsvård och hemtjänst jag tror inte att politikerna vare sig på statlig eller kommunal nivå bryr sig och vi går att spara lite här och där, uppskön av tillval med små grupper till exempel kunde inskränkas För, förbrukningsmaterial slösas det med på många håll och friluftsdagar och studiebesök kan reduceras istället kan terminen förkortas och lärarna har Alldeles för många studiedagar utan vettigt innehåll, till exempel om värdegrunder, skriver Gunnar apropå bara i skolan. Medan lilla jag skriver, nu får det vara nog. Skolan har sedan början av 90-talet inte gjort annat än sparat. Och det ser vi nu resultatet av i, näst, i, i nästan en generation kunskapsvaga och otrygga elever, där många av dem ser tillbaka på sin skoltid med smärta. Och Lena Hjälte mejlar nu för några minuter sedan till Ring 1 ringp Hej, jag vill ansluta till det som lärarstudenten uttryckte om våldsexponeringen tidigare idag. Det är skillnad på att informera om vad som har hänt och att skriva spaltmeter och massor med sändningsminuter. Många kan ge sitt liv för 15 minuter i rampljuset. Vad vill man nå med denna typ av medierapportering- förutom att kanske inspirera till nya våldsdåd? Sprid, förutom det sprider det ju dessutom rädsla- och rädsla ökar i sig risken för mer våld. Nyhetsförmedlingens syfte ska väl vara- informativt och in, eh, av informativ karaktär och inte sensationsinriktad- skriver Lena Hjälte i mejl till Ring P1. Nu får Ahamon- är det du som är i eten? Jo, det är jag. Hej hej. hej, hej. Vad vill du prata om idag? Jag vill prata om oss serianer. Det mm. uh, sa att under första världskriget utsattes vi för grymheter i Tidra Turkiet. I vår, liksom, ja, våra städer och byar De blev massakrerade helt av turkar och kurder. Under första världskriget, uh, sa du? Första världskriget, mm. ja, och, uh, ja. Och vi flydde överallt. Alltså, Spillorna flydde. Majoriteten massakerade där typ 80% dog mm. av styrkade kluder. Och vad vill du så att säga? Vad, vad, ska, ja. vad, vi, vad, vad händer idag? Eller vad är, vill du ja. säga om ja. idag? Eller? Ja, som sagt, nu, det är spillor i det området. Och där finns en uh, vi har en kloster som är från uh, 397. Alltså där är byggt 397. Och där vill kurderna ta deras mark. De tycker att klostret har stulit deras mark. Mm. Och, ja, som sagt klostret är byggt innan kurderna kom innan turkarna kom, innan islam kom och de, de säger att där marken alltså där, där fanns en moské för. Och var är den här um, klostret? Det är nära Midyat-området. Jag hörde inte en gång till. Det finns en stad som heter mediat det är nära mediat området mm -hmm. Och vad och, tycker du om det här då? Hur borde det vara? Ja, alltså, hur borde det vara? Men vi, vi vågar inte säga att det finns. Vi har vi är ju trotta. De försökte ju oss eh, turkare och kurder. Vi vågar inte säga att vi finns. Nu är det typ 4-5 personer som finns kvar där. Och Man vill dra bort fästet ifrån dem. När man, eh, Det är rättegång på rättegång, på rättegång eh, mot det här klostret. Som sagt, det är anklagas för ställda av deras mark. Okej, okay. och, och kurderna ja. menar att det skulle vara en moské där igen, eller? Ja, vi ja, hade visst det är några kurdiska mm. fanatiker tycker att det fanns en moské där. Och vi måste ha den där marken för att bygga markmoské eller så. Okej, okay, så vad vill du att, att man ska lyssna mer på de syrianer som är kvar i området? Ja, det, det är sant jag tycker det faktiskt. Vi satt oss för grymheter i 2000 år nu av kurder, araber, turker och mongoler. Liksom alla som har passerat. Det där området har sparkat på oss. Och nu är det bara 4-5 000 personer som finns där och även de utsätts för ohygliga förtryck. Vilket man... land är, är vi i? pratar vi om? sydöstra Turkiet. Turkiet, sydöstra. Okay, sydöstra, ja, det, det, det är Kurdistan, men som sagt, det, det är en på hytt, tycker jag. Mm. Men vad bra att du ringde, för att det kan vara, man kan ju må gott av att bli påmind om att vi behöver se fler sidor av myntet och också se syrianerna i detta område. Ja. Ja, tack. Det, det, det stämmer. Det är ja. de kurder som, han, som klagar på att um, turkarna förtrycker dem och araber förtrycker dem. Men de själva har mycket, mycket uh, oskyldig lut på deras händer. Mm. Mm. Mot oss serioner, främst. Så tänker Fouad Ahamon. Tack för att du ringde. Tack själv. Tack, hej. hej. Gerard Bengtsson i måndag, Tjena mörs. Ja, god morgon. God morgon, god morgon. Nu får vi snart säga god dag, tror jag. Ja, det gjorde ja. vi. Ja, vi tar en kvart till Fast det, innan. Ja, ja. Okej, okay, vi, okay, vi säger god morgon. Ja, var vi, och vi är överens om det också? Ja, just det. Vad okay. tänkte du på? Mm. Jo, nej, Jag vill ringa in och uh, reflektera lite grann över... Uh, den heter debatt som börjar kring bonusprogrammen. Mm. Eh, eller de system av bonuser. Och, eh, och det blir väldigt mycket förfelat anser jag. Eh, bonus, det är ju sånt som poppar upp då från tid till annan. Vi hade under en period eh, under IT-krisen, kraschen tror jag, då, början på 2000-talet, var det ju också en sån här böjlighet där det gick högt. Och det var väldigt i samband när eh, Skandia gick omkull. Och, och så vidare det var ju också de här bonusprogrammen uppe. Mm. Och då vill jag, en erfarenhet som jag har från tidigare tjänstgöring i Fjärranösten då, i Japan bland annat under 60-70-talet. Så jag har ju några år till kommen, som du då förstår. Eh, och då är det att jag vill hävda att bonus i sig i ett lönesystem är inget fel. Men problemet är att i Sverige och i västvärlden också för den delen framförallt den anglosaxiska världen så konstruerar vi dem på ett synnerligen korkat sätt eh, där vi endast inriktar oss på företagsledningen. Och anledningen till varför det har blivit så det är väl kanske på det viset att vi har fått våra stora företag har blivit tjänstemannastyrda. Alltså, vi, de tydliga ägarna har, finns inte kvar på marknaden. Det finns några få företag som Ikea, Henderson Mavis och några andra få kanske, där man har tydliga, starka ägare som inte släpper fram sådana här korkade system. Vad var det som var korkat? För du sa ju att bonus jo, det, var bra. Det är korkat ja. eh, tycker jag. Alltså det, det, det är ju inte korkat för, för företagsledningen. Det är ju ytterligt för dem. Alltså, de gynnar ju sig själva naturligtvis i väldigt hög utsträckning. Men vad jag vill säga med bonus är att eh, jag vill ta upp exemplet i Japan där bonusprogrammen är väldigt brett förankrade och det är en del i hela lönesystemet. Du, det, förlåt om jag jagar på nu men menar du att, att, att man skulle ha bonuser liksom bland alla anställda? Kanske? Ja precis det är dit jag vill komma okay. jag kommer det och det är så att det är helt enkelt så att ett bonusprogram eller ett bonussystem ska komma alla till del okay. det finns företag som har, man har så här resultat Eh, delar då som man får men, men de är också lite eh, tvetydigt konstruerade. Men det handlar helt enkelt om att i Japan där är löner, man har satt eh, avtalad grundlön och mm. den är oftast väldigt låg den var så låg som kanske bara hälften utav eh, utan den lön som betalas ut. Men vi kan väl säga en där kanske på en 70 procent. Det är en grundlön som alla mm. får. Och de anställda, de anpassar sin levnadsnivå efter sin grundlön. Du, ja, du, ja, precis. Du, Gerard? Ja. Eh, jag, och sen blir det bonusresten som de får då? Ja, då? Mm. Jag säger det bonus. Och den avtalen betalas ut två gånger per år. Okej. Okay. Jag skulle vilja av... att, du, att du, du lyssnar på vad Kicki har mejlat in till oss. Förlåt? Jag skulle vilja att du hör vad Kiki har mejlat in till oss. Jaha, okej. Okay. Mm. Det skulle jag också kunna göra. Ja, jag var, in, jag var framme redan eh, i förra veckan i det här programmet- men då hann jag inte eh, komma till att jag har varit upptagen. Ja, men lyssna då. nu här. Ja. Eh, jag, Kiki skriver, jag bara undrar vad det är för människor som blir tvungna- att ha så stora löner och bonusar för att göra jobbet. Tror mm. de att man kan köpa sig odödlighet? Man kan mm. inte mer än äta sig mätt, vara mm. på mer än en plats- och löner kan knappast vara för evigt liv som faraonernas pyramider visar. Det hjälpte inte. Vi måste fråga oss om dessa människor verkligen har kvalifikationer att ta risker när de själva måste vara så ekonomiskt trygga, mm. skriver Kikki till Ring P1. Ja. Vad, vad säger de om det? Jag, jag säger om det att hon har inriktat sig på det system som jag tycker är dumt. Alltså man har inriktat sig på det som ställs som vi har. Ja. Där man bara belönar ledarskaper, alltså det, eh, eh, presidierna i företagen. Och det är ju fel, naturligtvis. Bra, tack det, för det att du det. är helt fel. Ja. Och jag tycker att, men det Gerard... i sig är inte fel. Nej, det... jag förstår. Jag ja. Det borde i sig säga inte fel, fler borde få det. Tack så mycket. Gerard Bengtsson i Möndal. I gårdagens ring P1 först gick en diskussion om nedskärningarna i våra kommunala verksamheter. Mannen som ringde hade kloka synpunkter och jag fastnade för programledarens upprepade impass. Ja, men det fattas ju pengar. Jag har själv jobbat inom skolans värld i snart 40 år och lever med konsekvenserna av för stora barngrupper på för få händer och hjärtan. I denna tid väntar jag envist på att några avgörande frågor ska ställas. Inte minst av våra politiker och journalister. En fråga skulle kunna vara. Hur kan det egentligen fattas någonting som pengar? Pengar är ju bara symboler utan eget värde. De är representanter för tid, arbete, kunskap etc. En annan fråga. Varför i detta avgörande vägskäl med samhälls- och klimatkollaps i sikte fortsätter vi att tro på evig tillväxt och uppmuntra att ökad konsumtion mot bättre vittande? Ibland kan siffror vara väldigt talande. 1996 gjorde Världsbanken en mätning av pengarnas rörelse i världsekonomin. Då kom man fram till att 96 av alla pengar rörde sig inom spekulationsekonomin. Återstående 4% rörde sig inom de reala ekonomierna, det vill säga verkligheten, där vi alla lever våra liv och försöker ta hand om oss. Det betyder att vi kan försöka spara oss till döds i de offentliga verksamheterna. Penningägarnas vinster återinvesteras inte där eftersom vårt nuvarande penningssystems syfte är att skapa största möjliga vinst i pengaräknat. Marianne Posse som privatforskat i alternativ ekonomi sedan 1980-talet bor i Hellingsjö. Hon hade ringt till vår telefonsvarare och den står på 23 timmar. Per dygn. Alla timmar dygnet runt utom just den här timmen när vi sänder. Du kan också ringa till telefonsvararen och det är samma telefonnummer 099 510 10. Och apropå pengar och ekonomi... Eh, i allmänhet och bonusar i synnerhet så har Martin Hagberg mejlat nu. Ja, förutom felet att ofta bara ledningen får bonusar som Gerard Bengtsson i Möndal var inne på alldeles nyss, så ger bonusar endast fördelar och inte nackdelar. Om du på samma sätt riskerar att förlora genom bonussystemet, då skulle det vara vettigt. Alternativt kan man göra bonusen mycket mer långsiktig och betala kanske 3-5 år i efterhand så att man kan avgöra om prestationen var baserad på prestation eller inte bara och förlåt, och inte bara gynnsamma yttre omständigheter skriver Martin Hagberg i Älvsjö till Ring P1. Thomas Enderlein i Åsele, god dagens. Hej du. Tjena, vad tänkte du på att snacka om? Ja, det var ju tidigare en kille från Skellefteå här som pratade om lastbilstrafiken och ondgjorde sig att de drog så väldigt mycket och att det... Så att säga, ställde till så mycket. Ja, vad tycker du? Eh, ja, han har ju rätt att, att eh, tåget ska gå på längden och lastbilar på tvären. Men den riktigt stora boven var ju som den här killen som eh, mailade in flygplanen. Okay. De är ju verkligen stora bovar. Om du tar och rangordnar de olika så får du alltså flygplan. Uh, industrier lastbilar bilar fast man ska väl tänka på när det båt. gäller flygplan att det är väldigt många människor i varje flygplan ja. mens det ofta sitter bara en gubbe i tar varje du, bil, inte minst i Åsele du. <laughs> tar du tar du per ton ja och uh, vad det går åt i energi så är flygplanen absoluta värsta och de som är bäst även per är... person menar du yep. mm. ja. men båt är bäst Båt? Alltså, yep. Okej, okay, men tror du alltså till exempel Umeå och Stockholm med båt känns det realistiskt? Nej, men tåg. Tåg, mm. tåg är väldigt bra. Okay. Det, är alltså, det, det ligger inte så väldigt långt ifrån båt. Ja. Just det. Okej, okay, tack ska du ha. Jag hade också en uh, tanke om uh, kärnkraften och den här vad heter det undersökning som har gjort nu på 3000 kan vi, vi tar det en annan gång är det är okej, Thomas? Okej då. Tack så mycket. Lane <laughs> i Åsele. Och nu ringer Albin Morris i Stockholm. Hej, Albin. God dag, dag. God dag och dag. Vad vill du prata om? Det här med spelvåld och att det skulle vara roten till skolskjutningar och sånt där. Ja. Jag tycker det är intressant. Kanske, jag tycker nästan att man kan ta det ett andra hållet. De kanske skulle spela mer tv spela mindre skjuta i skolorna. Okej, okay. hur tänker du då? Jo men jag menar de kanske inte har fått eh, spela tv-spel och inte fått den här eh, behovet av våldsgrej Man kan ju dra det så långt, men jag menar vad Hitler spelar för dataspel eller Mao eller Stalin eller vi kan väl ta vilken våldsförbrytare som helst genom historien okay. Kan man faktamässigt visa att eh, genom historien att tv-spel har funnits och brytt ondskatt till världen så varsågod men det, Ja okej, okay, ja, ja, ja, du menar Hitler var våldsam och, och förjävlig fast att han inte hade spelat, det kan bevisen inte vara för att han spelade dataspel sp, eller tv-spel. Gör du det? Spelar du våldsamma spel? Jag, jag spelar våldsamma spel. Jag satt men, igår och tre timmar och var tysk mot amerikaner på Omaha Beach. Och sköt vilt omkring dig? Ja. Men, men hur känner du dig när du gör det och efteråt? Vad är det som är... Ja. Det är en spänning ett underhåll. Man tävlar emot varandra på något sätt och det handlar väl inte så mycket om att döda utan mer om att vinna. Så det är en adrenalinkick liksom. Ja, man kan sitta där lite på spänning och känna det där att oj nej nej nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej jag sköt med. mig. <laughs> och sen så skjuter man tillbaka. ofta krävs det bara ett skott. Du eh, Kerstin Sjöberg mailar till Ring PE. Hon skriver så här: Var det ingen som reagerar på den otäcka nyheten med beskjutningen i skolan och efter det om nedskärningar av personal och pengar i skola och kommun i Sverige? Naturligtvis är det orsaken till mycket elände. Nedskärningarna i personal och pengar alltså. Och att de rika nu i Sverige förser sig med skattebefriade bilar, nästan eh, taxfria villor eftersom de är så stora och eh, lyxiga. Det är snart så de har snart så mycket pengar att de borde kräkas upp dem. Men i alla fall, vad, vad tänker du kring det här med att, att man skär ner i skolan? Hur det påverkar att, att unga människor kan bli våldsamma? Ja, Jag vet ju inte hur mycket man kan klandra skolan, för alltså, det är svårt. All det finns ju folk som hamnar utanför hela tiden och blir missanpassade. Och mobbade och barn är ju onda mot varandra jag vet inte riktigt, folk är onda mot varandra överhuvudtaget, ingen som bryr sig om varandra längre Men om jag det var inte. fler vuxna i skolan eller om man nu lärt bli att, att göra det till färre vuxna, skulle det göra saken bättre? Jag tror det skulle kunna hjälpa alltså, då får mm. man ju vägledning Hur gammal är du? Jag är 25 mm. Men vad bra att du ringde Ja, tack så mycket. Tack själv. Albin, ha det, ha det bra själv. Albin Morris i Stockholm ringde till Ring P1. Han blev sista samtalet idag. Vi finns på webben sr.se-p1-ringp1 och vi läser mejl ringp1-sr.se. Vi läser också sms. Då skriver man p1 och så gör man ett mellanslag. Skriver meddelandet och skickar det sen till 722- 50 och det funkar nu i några minuter till. Och sen imorgon igen är vi sänder ring 1 igen. Tekniker idag Björn Nitzler. Jag heter Pia Sjögren. Producent var Gunilla Nordlund. Det senaste numret handlar om nationalismen i det forna Jugoslavien men också om den ökande antisemitismen i skuggan av Gaza. Och i tidigare nummer av Expo kunde man läsa om en högerextrem finansiär bakom Pirate Bay. Den antirasistiska tidskriften Expo arbetar vidare i medgrundaren Stig Larssons anda, hör Astrid Trotsig kvart i två i OBS torsdag. Man skulle ju önska att ämnena för Expo skulle dö ut- men tidskriften är lika aktuell och angelägen som någonsin. Nu har Jorin valt de tre romaner som går till final i Sveriges Radios Romanpris. Och vilka tre är det? Jag, vet, jag tycker detta är ett experiment med mig som läsare. Det, det andra är så himla bra. Man gör det. Och kommer juryn att kunna enas om en pristagare? Lyssna idag klockan 14.03 eller ikväll 18.15.